Într-o sâmbătă, a doua după Paște, Isus mergea prin semănături și ucenicii lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau. Dar unii dintre farisei au zis, de ce faceți ce nu se cade a face sâmbăta? Și Isus răsmuzând a zis către ei, oare n ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat pâinele puneri înainte și a mâncat și a dat și însuțitorilor săi, din ele, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoții. Și le zicea, fiul omului este Domnul și al sâmbetei. Iar în altă sâmbătă a intrat el în sinagogă și învăța și era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. Dar cărturare și farisei îl pândeau del va vindeca sâmbăta ca să-i găsească vina. Însă el știa gândurile lor și a zis omului care avea mâna uscată, Scoală-te și stai în mijloc." El s-a sculat și a stat. Atunci Iisus a zis către ei, Vă întreb pe voi ce se cade sâmbăta, a face bine sau a face rău, a scăpa un suflet sau îl pierde." Și privind în prejur pe toți aceștia a zis, Întinde mâna ta." Iar el așa a făcut și mâna lui s-a făcut la loc sănătoasă și ca și cealaltă. Ei însă s-au umplut de mânie și vorbeau unii cu alții ce să facă cu Iisus.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 și pe Iuda al lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut rădător. Și coborând împreună cu ei, a stat în loc ces. El și mulțime multă de ucenice ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țări mutirului și al Sidonului, care veniseră ca să-l asculte și să se vindece de bolele lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de el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 din pricina Fiului Omului, bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată plata voastră multă este în cer, pentru că tot așa făceau și pro, pă, prorocilor părinților. lor. Dar vai vouă, bogaților, că vă luați pe pământ mângâierea voastră, vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi, vai voă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Vai, i când toți oamenii vă vor vorbi de bine, că și tot așa făceau prorocilor mincinoși părinților, iar vouă celor ce ascultați vă spun, iubiți pe vreșmașii voștri, faceți bine celor ce vă uresc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri, celui ce te lovește peste obraz, întoarce și pe celălalt, pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți a și cămașa. Oricui îți cere dăi, și de la cel care ia lucrurile tale nu cere înapoi. Și precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea, că și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vă o bine, ce mulțumire puteți avea, că și și același lucru fac. Și dacă dați împrumucilor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi în tocmai. Și iubiți pe vrășmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi.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 și atunci vei vedea să scoți paieul din ochiul fratului tău. Căci nu este pom bun care să facă roade rele și iarăși nu-i pom rău ca să facă roade bune, căci fiecare pom se cunoaște după roadele lui, căci nu se adună smochine din mărăcini și nici nu se culeg struguri din spin. Omul bun, din viseria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău